Tjena alla samman. Mitt namn Ronny Mikael André Giskare Larsson och du hörer nu på programmet hjärtslag. Kanalen heter Radio Signal. Er en programserie det er å møte eller organisasjoner som gjør en forskjell for andre. Og I dag er turen kommet til Jimmy Westerheim og The Human Aspect. Jimmy har samlet erfaringsbibliotek av menneskeopplevelser. Og nå skal du få ett innblikk i hva tanken og misjonen er. Og så skal du få høre litt av historien til Sally og Mari. Velkommen til Hjerteslag her på Radio Signal. Nå sitter med Jimmy Vesterheim fra The Human Aspect. Velkommen hit. Takk skal du ha. Du, fortell om hva The Human Aspect er for noe. The Human Aspect er først og fremst verdens første livserfaringsbibliotek. Livet, det skjer oss alle. Livet byr på oppturer og nedturer, det byr på utfordringer, og du kommer deg ikke unna det. Det skjer over hele jorda. Du kan ikke betale deg ut det, du kan ikke be deg ut det. Det skjer. Og når vi møter på en tøff utfordring, en livsutfordring, som vi kaller det, så har du gjerne din egen sosiale krets å lene deg på og finne veiledning fra, eller det vi kaller erfaringsbasert veiledning, at de faktisk har opplevd det selv. Og da, hva er sjansen for at noen i din lille sosiale sirkel, uansett om du er kuleste gutten i klassen, eller om du på en måte er en som ikke har fulgt så mange venner, så er ikke sosiale sirkelen veldig stor, når du kommer til hvem stoler du på når det gjelder livsutfordringer. Og hva sitter du igjen med da? Da sitter du igjen med enten det profesjonelle systemet, og der har vi ganske høy terskel for å, å trekke til en psykolog, eller til en sosialarbeider, eller noen i, i det systemet der, eller så sitter du igjen med ut av det selv. Da har du selvfølgelig internet du har YouTube, eller du har bøker, eller fagritulatur. Det er et mylder av informasjon der ute. Og da tilbyr vi i det human aspekt, det som kalles erfaringsbasert kunnskap, rett og slett erfaringsbasert feiledning fordi vi har laget verdens første livserfaringsbibliotek hvor mennesker da blir spurt om tre spørsmål i dypt intervju hva har vært din tøffeste utfordring i livet hvordan har du overkommet det og hva har du lært og det som er det spesielle hos oss er at du går i dypten på spørsmålene du deler virkelig av deg selv du forteller da om hvordan du overkom det og historien rundt det Vad var turning point? Skjedde det noe spesielt? Gikk du til psykolog? Var det moren din eller faren din som gjorde noe? Gud, så altså var det en, en overnaturlig ting som skjedde. Det, det kan være så mye, hva folk forteller om. Og den siste er jo spesifikke råd, både den inspirerende biten med vad du sitter igjen med sånn. Uansett hva som skjer, så kan du komme deg gjennom sånne type råd og prakt rent praktiske ting. Sånn, du må gjøre om huset ditt til å tilpasse deg hvis du, hvis du handler i rullestol og så plutselig løser masse av disse umulighetene som du har i hodet sig, Eller du må bare si det, hvis det for eksempel var seksualitet som var problemer. Fordi hvis du ikke sier det, så, så skaper du masse problemer inni hodet som du ikke vet svar på, for eksempel, av antakelser. Og dette er jo the human aspect. Når det viser seg at når du går helt ned i dybden på en livsutfordring, så er vi like det er ikke utfordringene noe annerledes i Norge enn de er i Syria, eller når de er i Sudan, eller Japan, eller USA. De er det samme når du bryter ned. Og med de egen livserfaringene, når forstod du at dette var nokker du ville begynne med? Jeg har en tanke som jeg gått med kanske ti år, eh, og jeg har vært såpass heldig at jeg har reist og bodd og jobbet i over 50 land, eh, og hatt muligheten til å møte mennesker fra overalt eh, på den kloden. Og helt fra jeg var liten så har jeg vært i hybernygjerrig, så jeg har kanskje spurt lite mer spørsmål. En forelder av mine satt pris på i hvert fall en liten periode, Så, eh, som, som gjorde at jeg på ett Atlantispunkt lurte på hva er det som gjør oss til mennesker? Så altså, hva er det menneskelige aspekt eller hva er det human aspekt? Og det var nok da vi begynte å lede inn på det sporet som til slutt eh, i 2016, i august i 2016 ble starten på på Human Aspect of Life erfaringbiblioteket. For det lå vel ikke helt kort at det var dette her du skulle drive med. Du hadde jo en uh, flott jobb, hadde du, tror du det? Det, det? det var mange, alle vennene mine i hvert fall, så var det en flott jobb. Nej det var det. Var utrolig takknemlig for de syv årene i shipping som jeg hadde, og jeg ble jo headhuntet fra skolen ganske tidlig som veldig ung. Jeg var bare 21, og jeg ble tilbudt uh, jobb, så jeg var heldig sånn, fikk enormt ansvar i unge alder. Og lærte veldig mye i en kapitalistisk, privat, tøff verden og, og lærte om business. Men så har jeg alltid engasjert mig i, i hjelpearbeid, spesielt rundt barn og, og mennesker. Så da etter syv år, så når jeg opplevde en av mine tøffeste utfordringer selv, så ble det naturlig for meg å, å skifte da, til, til leger uten grenser den gangen, som jeg var i to år før the human aspect ble født. Hva slags utfordring hadde du selv? Kan jeg spørre om det? det Jag har hatt mange utfordringer, som er nok kanskje grunnen til at jeg faller såpass naturlig til å starte dette her også. Så det er jo jeg som har gjort alle intervjuene av de 150 vi har så langt, så jeg har hatt muligheten til å si veldig ofte jeg vet hvordan du har det, som er fordi jeg har oppløst mye rart selv. Men den utfordringen jeg hadde da når jeg jobbet i Singapore siste året i shipping, var at jeg, jeg knuste en ryggvilvel i, i ryggen, eh, som gjorde at jeg ble delvis lam i, i høyre bein. Og for de som kjenner mig eh, nå kan du ikke se det på radio, men jeg har Apekat-tatovering, eh, som er kallenavnet mitt, fordi jeg har ekstremt energisk, og jeg var jo høyt og laft overalt, så jeg hørte liten. Og, og da å miste muligheten til bevegelsesfrihet, som for meg var det jeg holdt høyest av alt i, i livet, var eh, utrolig tøft. Uh, og det skjedde i Singapore, jeg var alene, uten familien min, uten uh, vennene mine, uten det nettverket vi, vi vanligvis har runt oss når vi går gjennom sånt Og da måtte jeg jo komme meg igenom den utfordringen uh, kanske på en ekstra tøff måte uh, Som gjorde at jeg reflekterte veldig mye runt viktigheten av å ha andres erfaring Noen som faktisk vet vad det snakker om, som kan hjelpe deg, eller rettlede deg, eller guide deg som vi kaller det, og det hadde ikke jeg og ja jeg, jeg hadde gitt hva som helst for det, på det tidspunktet der når jeg satt alene. Kanskje å dra litt langt men var det det som skulle til for at du rätt og slett skulle start Human Aspect? var det som skulle til for at jeg forstod effekten av det i hvert fall, det vil absolut absolutt Ehm som jeg sa, jeg kommer aldrig til å glemme Jeg satt i eh, Alle vet jo hvordan et sykehus ser ut eh, Dette var et toppmoderne sykehus Det ligner jo på i Norge hvite, hvite vegger Jeg satt på en sånn alt for billig plastikstol eh, Som ikke, du burde sitte på for lenge I eh, hvert fall ikke når du har knyst ryggvirven Om en svær mappe da Med alle de testene jeg hadde tatt I de foregående 40 timene som jeg hadde vært på sykehuset Og så hadde jeg da akkurat fått beskjed Om at det kan hende du aldrig Kommer til å kunne gå å løpe og gjøre det du elsker igen og som jeg sa jeg hadde gitt hva som helst for at noen bare kunde fortalt mig, at jeg satt der du sitter nå for to år siden det kommer til å bli dritvanskelig og jeg skal ikke fortelle at det blir lett men det kommer til å gå over det kommer til å gå greit du kommer til å kunne gjøre i hvert fall leve normalt da gjøre for det meste det du ønsker hvis noen kunne sagt det til meg, og jeg hadde stort på at de faktisk var her for to år siden, så hadde det betydde hundre ganger mer enn hva den legen sa, eller hva mamma sa, eller hva kompis min sa. For de visste ikke vad de snakket om, og det var det eneste som betydde noe, der og da. Jeg skal nå høre en historie fra kjent og kjære skuespillerskjøttet Mari Maustad, var det hoset to kontakt med dere, eller var det dere som fant to, eller hvordan? Jeg møtte på en café. Jeg har en av mine, som jeg satt tidligere her, hvor kanskje ikke foreldrene mine satt så pris på når jeg var ung, litt oversnitten i skjerrig, og mangler et par sosiale sperrer når det gjelder å snakke med folk i grønner. Så jeg tok rett og slett kontakt med Mari Mersda på en kafé, og fordi hun er Mari Mersda selvfølgelig, og fortalte om prosjektet, og hun stilte villig opp, og det er jo kanskje det flotte her, at folk tør å gjøre det. Og Mari Meierstad har selvfølgelig mer å tape på det enn en vanlig person, fordi hun vet jo at dette blir offentlig, og at mange kanske kan begynne å surre litt det. Det som er fint med, med Mari er jo at hun har tatt opp en kanske mer spesifikk problematikk, urinveisle kanskje, som, som da også viser at biblioteket både har disse veldig konkrete tingene, og det har sorg eller social angst eller disse store temaene som du vi finne veldig mange ting innenfor jeg vil jo tro veldig mange vil trekke fram dødsfall det er jo veldig opprivende men det er jo ikke noe man kan gjøre noe særlig med altså, man må bare ha den sorgprosessen og liksom ikke gå in i det på en måte, man må gå in i det for ellers blir man bare aldri med det men øh, hvis jeg skulle tenke på noe som er sånn som jeg liksom går og gruer meg til og som jeg utsetter fordi at jeg ikke tør å snakke med noen om det, eller <går> det er kanskje bare ikke lett å snakke om. så var det å ta en operation som jeg jo heldigvis synes er så kjempegøy jeg hadde hatt keisesnitt og jeg har tre barn og det er nok også årsaken til at denne problemstillingen oppstod og det var noe som heter stressinkontinens og det har jag väl egentligen snackat med så mange om. Eh, bortsett från att jag då hade ett Woman's show och jag lagde <laughs> jag lagde et nummer om det för det jag tänkte alltså kommer alle de kvinnorna så se på det showet och det blir många hundra till i alla fall veta om det. Ja, og det syns det var det var fint for at man ska dela erfarenheterna sina för det stressen konstant är ganska irriterande och hemmande si det sånt. Det er en kontinent, som, en kontinent som er at man, man kan ikke le noe særlig, man kan ikke ta i noe særlig tak, man kan ikke jogge, man kan ikke, det er veldig mye man ikke kan gjøre, og det er jo ekle saker altså, og det er jo liksom sånn at foreningen fortjener det, jeg, jeg fant forresten ut, at det er liksom sånn, man kunne starte sånne kor Jeg regnet ut at hvis man startet sånn Tenar Ladies Choir Så ville det vært masse kor I hele Oslo og Bærum Som da kunne stå der Med de Tenar Ladies bleiene på seg Og det ville vært et ganske gøyelt utgangspunkt Men får man må prøve å se I den grad det går å se humoristisk på ting Så må man faktisk gjøre det Men jeg tok da kontakt med Bærum sykehus, som jeg visste drev med noen sånne uh, ja, un, vet ikke, operasjoner, inngrep Fordi at jeg hadde lest rett og slett mm -hmm. og, og, og da måtte man hoppe på sånn trampoline uh, Og visste, så skulle de måle da, hvor mye Og så tenkte jeg de kom, det kommer være det verste de noen gang har sett Men det var det ikke For det var i grunn helt, helt vanlig som alle andre pleide å ha så da var det inne på dette inngrepet som jeg tenkte, hjelp! Og jeg synes det er med med sykehus og alt mulig, jeg. Men det var så enkelt. Det var eh, ikke norgose, det var lokale nøvelse. Kjempehyggelige mennesker. Det var en eh, operasjon som heter TVT. Og den eh, hadde jeg da, som sagt, lest om. Det var da jeg skulle løpe til trikken. Og jeg kom på trikken. Og det liksom nesten begynte å renne ned av beina mine. Altså. Og da begynte jeg å le så forferdelig. For da tenkte jeg at disse menneskene som da ser mig som vi sikkert kanskje har sett på TV eller TV-hør, de skulle bare ane at nå snart begynner å renne urin nedover noen. Da tenkte jeg, faktisk altså, dette må jeg bare gjøre noe med. Og det, det var jo, altså, hvis, du, hvis man var forkjølet, altså hostet var jo bare helvete. Så, og le mot det inne være innimellom også, selv om jeg var på teater, og jeg kunne, kunne på, jeg kunne ikke gå på ting jeg visste jeg ville le av, for da ville jeg få det problemet også, og sånn kan man jo bare ikke ha det, og spesielt når det er litt sånn sånn, så var det ferdig, for det var det som liksom, i det øyeblikket inngrepet over, så var det bare å reise seg opp, og hei, hei, hei så var det helt kjekt, og det var jo ikke noe vondt, og, var, og jeg, Fikk jo litt sånn der øh, beroligende, men da begynte jeg å tulle. Så jeg hadde litt liksom sånn sjov mens jeg på den benken også. Og inviterte alle de menneskene til å komme og se på den forestillingen som jeg nå skulle skrive denne nummeren om. Og de lo veldig de. Men de sa, vet du, vi vedder en champagne på at ingen kom til le. Og dagen etter premieren så sto det en champagneflaske inne i min garderobe. Tusen takk, sa de, så det var kjempe hyggelig eh, men, eh, men det er klart at det, og, og greia er at det er bare et sånt bomb Som de setter inn, som de løfter urinrør i Fordi at når du har Det er jo en påkjenning over føde Og det kan være andre årsaker selvfølgelig også Så er det, det er bare sånn det, Jeg vet ikke hvor lang tid det tok en gang Jeg hadde bare akkurat som jeg bare skulle ja, Mye verre å gå til tannleggen ja, så Det så jeg er men, men nei, dette var ikke noe å masa med. Så altså. altså, er det liksom litt sykemeldt, har jeg inntrykk av. Men det, det husker jeg ikke noe særlig om. Og dette gjelder, som sagt, veldig mange mennesker. Når det er en tredjedel av kvinnelig befolkning, så er det ganske mange. Og uh, denne hjelper også ca. 85%, så det er noen den ikke hjelper. Men det synes jeg en ganske stor andel, altså. så det er vel verdt et forsøk. Jeg synes at det blir bedre med en gang. Det var en litt sånn, sånn smekk, så var det noe mer å masse med. Så jeg var jo et lykkelig menneske altså, og tenkte, hvorfor gjorde jeg ikke dette før? Så da var det bare løpet til trikken? Ja, da var det bare. Og, så var sånn, og så, hver gang jeg da tenkte, å nei, det er trikken, jeg kan jo ikke løpe til trikken. Å jo, det kan jeg jo! Ja, så alt var grejt. Og jeg kunne ting, og jeg kunne alle de, jeg kunne, le, jeg kunne hoste. Så da ble jeg for kjørt neste gang, så tenkte jeg, spiller ingen rolle. Jeg kommer. Nå er det bare, nå er det bare Kleenexen. <laughs> Det var en enorm forskjell, selvfølgelig. Fordi at man har jo det hele tiden i bakhodet, og du må planlegge ting. Uh, ting nei, jeg, gjøre, jeg kan ikke gjøre den bevegelsen där og jeg kan ikke, och jeg må passa på å få tid til å skifte. Altså, det var bare helt håbløst. Og så vill du jo ikke at noen skal det heller, det er jo litt det også, selvfølgelig. Uh, så, nei, det var en stor lettelse. Altså. Og så sagt, det er ikke noe å på. For som regel så liksom går man i årvis og tänker nei, du, det hørtes da ikke noe fint ut, og operasjon, hvor gøy det men man kan jo rett og slett bare ta kontakt med gyndopologen sin, jeg, jeg, man går jo kvinne går vel, ofte jævnlig til gyndopologen og snakker om det, og få en henvisning så, så jeg, det ska man bare gjøre kjent altså, jeg følte jo på det man ville jo late som om det ikke var sånn og det ble, men det ble bare verre og verre eh, og så begynte jeg da hurra for Google, så kunne man bare liksom lede seg litt frem der, og så så jeg at dette var egentlig veldig vanlig Och så valde ju jeg då. Jag snackat inte med så många om det for att uh, har du urinproblem alltså jag spurte liksom inte nåt sånt. Eh uh, och visst man förstod det. Uh, det så ville ju alla få veta det. Men eh då jag förstod det gjorde så fört jag mig att nu var jag missionär alltså. Så då valde jeg som sagt att skriva detta själva. Eh och för då var folk som då heller siktigt inte hade turts att säga si det sånt. Men du vet att liksom sån i samvär med mannen, äktemannen sin och sån också, altså, en samlare sån ja, men nå husker jeg ikke helt det var, men i hvert fall, alt med underlivet ble ugreit, altså. Så, så det var ikke noe greit. Nå er det kjempefint! <laughs> det er vel litt skambelagt, akkurat det. Eh, og jeg snakker jo ikke sånn kjempefritt, for eksempel foran et kamera, vil jeg jo aldri, altså. <laughs> Nei, men men akkurat det er skambelagt, altså med situasjon og sånt, det er jo litt liksom sånn som det skrives om i alle blader, men hvor interessant er det å høre om andre med urinplager, mm. uh, men jeg er sikker på at de fleste magasinene har nok skrevet om det, men, men det er mer skambelagt det, altså enn seksuelle problemer og, og sånne ting, for der skrives jo nesten litt for mye fortidlig sedeavgang og det er liksom sånn det er rød sede, altså sånne som det er helt vanlig, men akkurat dette här er mer, mer skambelagt, men jeg tror nog likevel at det er mer åpenhet om det nå enn det var for ja, ja ti år siden, det var ikke så lenge seks år siden Dette er ikke noe man skal utsette ett minutt i gang man skal gå in på Google och så skal man se allt det står skrevet om det fordi da blir det veldig farlig gjort. Og så trenger man, jeg vet ikke om man trenger henvisning. Det kan gå å tenkes. Uh, fall, jeg ringte bare sykehuset for jeg leste at det var ett som sykehus, som ofte gjorde denne ut av altså ja, operasjonen. Og den heter altså sagt TVT. Det er visst kommet noe som heter TVT ro eller noe sånt noe i i ett men det var et TVT jeg gjorde og det er visst den beste. Eh, uh, så det går i hvert fall an å få mer informasjon. Og så nærmer man seg målet sitt mer og mer, for det er akkurat som om i det øyeblikket man sier «go», rett og slett, og begynner å om det, da har du på en måte bestemt det. Og man skal ikke nøle, for når du da er ettergang til det, vil si at 100% vil si «hvorfor gjorde jeg ikke dette før?», det er ikke noen grunn til å ikke gjøre det en gang, altså. Det var historier til Mari Maustad, men Jimmy, det store sprang i ditt liv, det var jo da du gikk fra en vellykka og talentfull shipping mann, hvis jeg kan kalle det det, til leger uten grenser. Kan du fortelle litt om den overgangen? Det var jo en tøff overgang som, som startet litt med ryggskaden, som, som vi nevntes da, som en av mine tøffere utfordringer i livet. Og så husker jeg at det da ble sendt Afghanistan. Et år i Afghanistan Og alle har jo en eller annen mening om Afghanistan Alle har hørt eller sett noen om det på media Spesielt i dag hvor, hvor islam på en måte står for dette ytterpunktet Og Taliban så selvfølgelig Både gjennom World Trade Center Og nå i senere etterkant representerer jo liksom terrorisme Så når jeg reiste til Afghanistan Så var det så selvfølgelig det jeg snakket med foreldrene mine om Hvor jeg sa du trenger ikke være redd for dette her. De respekterer arbeidet til leger uten grenser, og er det jeg hadde blitt fortalt. Um, og, og, og dette er ikke en utfordring. Uh, og, og jeg kommer ner dit med mine fortanker og fordommer, og kommer til et land som jeg var heldig å få reise rundt i hele landet i alle prosjektene våre. Et land, altså med fantastiske fjell med alt fra frodig natur til ørken til nydelige snøkledde fjell som minner om Norge, bare at det er veldig mye større. <laughs> og ikke minst ett utrolig folkeslag som var satt vanlig gavmille, satt familie veldig høyt, stor respekt for eldre og erfaring, fremfor titler og, og disse tingene som kanske i, i vårt samfunn har fått litt større plass. Ja. Um, og ju mer fokus på natur og, og et litt mer eh, minimalistisk liv selv om smartphones og sånne ting også har sitt inntog eh, i Afghanistan så selvfølgelig og det med fattigdommen da som i store deler av landet er på, på ett helt annet eh, nivå hvor man stort sett har det man står i av, av klær og man har tradisjonelle klær og man driver en liten gård for seg selv kanske driver en liten salgsbod eller en liten, liten lokalbedrift på en måte O så er det selvfølgelig krig eh, i store deler av landet, nesten hele landet. Og kanske det var den største forskjellen for mig. Jeg har reist i veldig mange land før jeg kom dit. Mange av de fattige. Mange av de tidligere konfliktoverrådet, men jeg har aldri vært i et aktivt krigsland, som er noe helt annet. Hvor det løpte av, jeg tror det var andre natta, hvor det da var den styggeste eller tøffeste dagen i FNs historia i Afghanistan. Dag 2. Då da var det massor explosioner på natta full uh, krig i Kabul. Det var jag bodde. Det var liksom välkommen till Afghanistan. Ehm um, når du då da kommer dagen efter på att få höra få se bilder, du vaknade det på natten och du sköntade att detta var allvarligt. Sellom där jag var så var jag relativt trygg akkurat uh, den gången där. Tid nu så fascinerande som happy shooting. Altså når de De slo India I lokal sentral Asia fotballfinale Eller de skåret først faktisk Jeg tror det var det som skjedde Jeg tror de tappte til Så hører du da masse skudd Det var full krig, det var maskingevær overalt Rundt deg i, i lufta Og så får vi en tekstmelding da Som jeg fortsatt har tatt bilde av som jeg husker Hvor det står, ta det med ro Det er ikke krig det er bare Afghanistan som skårer mot India i finalen i, i fotball. <laughs> for det er tusen skudd, og det mest bekymringsverdige er selvfølgelig at du finner ut at naboen din har maskin i verden, sånn, på, på toppen av det. Men, men det da viser sig jo, det er jo bare en annen form for kultur. Og til slutt så vender du deg tid til. Det er jo det skummeleste med det hele. At jeg opplevde smell, helikopter, skyting, våpen i gatene når vi kjørte rundt. Jeg brydde meg ikke. Altså, jeg løftet ikke tøyebrydninger fordi du vänner att vara som helst. Men så naturligtvis var ju jag där eh, under bombingen av sjukhusvart. Kunde som var en stor internationell nyhet. Jag var väl den enda norske faktisk som var eh, i Afghanistan akkurat då. Och jag skulle faktiskt ha varit där eh som blev en ting som jag måste gick lite tätt genom efter på. Jag skulle egentligen ha blivit bytt med det teamet på bakken, men på grund av säkerhetsorsaker så, så rakk vi inte det för sjukhuset där blev bombat. O som jeg sa, jeg hadde jo fortalt foreldrene mine om Taliban. Og plutselig så ble sykels bomba av amerikanerne i en time og mine noen av mine kolleger og, og og venner ble drept. Og så plutselig så er det ikke de du tror er slemme da, i den i den tradisjonelle historien. Og det det fortalte meg er virkelig at det er ikke svart hvitt, verden. Det er ikke bare sånn at jo, de er slemme de er snille, og, og sånn er det. I en krig, så er egentlig alle slemme, på en måte. Det er bare at krig har väldigt lite godt med sig og det fikk jeg virkelig oppleve der. Og jeg fick så mange historier som gjorde at det humane aspekt ga mye mer mening. Fordi de historiene, de fortalte meg hver dag, og jeg er jo han i skjerr i oppgaten, så jeg spurte jo så folk, kanske tøffe spørsmål de ikke er vant til bli spurt, for å lære. At de sier jo de samme tingene som her Bare at der er det ikke en bilulykke de mister noen til Der er det blitt skutt Så du mister noen brott, Du er ikke forberedt Plutselig er det pappa i huset Og du er 17 år Eller plutselig så mister du halvfamilien Fordi de var eh, å, å drive båtvirksomhet eh, i Lofoten Og så forsvant både bror, eh, storebror, lillebror og, og pappa til sjøs Som, som skjer i Norge Men det skjer i Afghanistan nå Men da er det krig men hvordan man håndterer det de som blir igjen, er fascinerende likt. Når du skulle begynne, så er jo dette her blitt en voldsomt stor prosess, og et, det er blitt et ganske bra lærer etter å få men den aller første historien din, hva var det? Det første historien vi fikk, eh, vi testade det faktisk på gata, så jeg kan kanskje heller fortelle om det. Vi, ideen ble jo født, og så tänkte vi hvordan i den verden skal vi virkelig få stress testet det her. Ja. Vi tar og går på gata, og så spør vi folk vad har vært ditt livs tøffeste utfordring, og vi kommer fra noe de aldri har hørt om, og det aldrig aldri oss. Det blir ikke så mye vanskeligere enn det, klart vi å se for oss. Og etter da halvannen uke på, på gata med kamera, eh, så hadde vi faktiskt klart å få 30 dybdeintervjuer som vi har stemte til journalistvenner av oss, som jobber litt rundt omkring i Norge. Og responsen vi fikk tilbake Var jo først og fremst at vi ikke visste Hva vi drev med når det handler om å filme Men det, det visste vi jo på forhånd Men de var alle sjokkert over innholdet Hvor de sa at oss ni all vide verden Har dere fått folk til om det här. Og så i dypten Og det å dele på et så personlig plan Og de bare, dette er jo fantastisk Det må dere jo fortsette med Og det var da vi skjønte at Dette ikke bare var et sånt sideprosjekt Vi kan gjøre med venstre hånda, Mens vi holder på med noe annet det man skjønte att det här virkelig kan bli noe man kan skape och kan, kan leve av, som kan hjelpe mennesker fra hele verden. Du, du vi. Hvem andre som er med i Det var den gangen en, en kompis av meg som heter Kumis, som, som er fra Australien, som, som var i Norge og jobbet på den tiden, som, som hjalp meg under den hösten, som er jo blitt en form for medgrunnlegger, men, men han forsvant ut etter noen måneder i starten fra han flyttet til Danmark. Og så har vi jo vært et team på, nå har vi ti, men det har jo variert litt Jeg hadde med meg en veldig god venn Og tidligere kollega eh, Isabel Fra Leger uten grenser Som har vært med i, i ni måneder Og var hun som jobbet 100% ved siden av meg I 2017 eh, Og hun har uh, funnet nye utfordringer nå Men nå har vi som sagt et team på ti da, som, Hvor de fleste jobber deltid Enten de er studenter Eller de har fulltidsjobb som psykolog Eller hva det nå skal være Så fyller de rollene vi tre trenger For å drifte dette her men hvordan får dere inn historierne Vi har jo historier fra 40 forskjellige land, 150 som er ferdige, som, som er på plattformen. Eh, nå kommer folk faktisk til oss. Nå har vi blitt såpass kjent at det er typisk at vennene til noen som har delt, noen som bara har sett det, eh, noen som har hørt om det, kommer til oss og sier, du, jeg har en historie som jeg tror har verdi for, for flere mennesker. Rett og slett. En erfaring. Det, det er jo det det er. Det er digitalisert, erfaringsbasert kunnskap som vi har jobbet veldig med å være väldigt tydelige på. At det dette handler om, for å kanskje forklare det litt mer, er når du går gjennom noe tøft i livet, så har du din sosiale krets rundt deg, og det er de du kan lene deg på i forhold til få erfaringsbasert veiledning, som vi kaller det. Og har ikke din sosiale krets den utfordringen som du nå står i, så har du ingenting. Det du sitter igjen med da er det professionelle Vesenet som er litt vanskelig å komme inn i för det er et stort steg Og det neste du sitter igjen med er eventuelt Internett og alt annet rundt deg Men å finne frem der, det er jo tilnærmet umulig I dag Så det vi prøver å få til här nå Det er å lage et bibliotek Som blir den manglende erfaringen Du har i din sosiale krets Om allt for alle och det er gratis Som er hele gullet här. da Nå skal hun straks høre en siste historie for denne gang. Det handler om Sally. Hva er Sally fra? Sally er fra Sierra Leone og kom til Norge under borgerkrigen i Sierra Leone. Hun har blitt laget et NRK-program om henne også. Og hun, når de flykta, når hun var i armene til, til familiemedlemmer, så ble hun skutt og ble troffet i ryggen av en splint som gjorde at hun ble lam fra, fra hofta og, og ned i, i beina da jeg var yngre så var det enkelt å på en måte være med andre barna og for, for barn ser jo ingen hemming altså for barn så er jo alle like så selv på den tiden da, da jeg var liten så mm. um, men ju äldre man blir så blir det tuffare for då vill man se på gutter och man, man, man har lust att på något utfolder utfolder man har lust att utforska man har lust på något att en del av allt, inte sant? Man vill ju syns liksom ju ihop fest, man vill ju dyka av av man vill ju dyka av den och den resan. Ehm och bare verkligen bara in til du kan få til særlig med tanke på rullestolen og på en måte det at kroppen min kommer ikke til å si kroppen til venninna min, for jeg sitter hele tiden så, så det tøffest for mig har vært å bare akseptere særlig akseptere at rullestolen kommer til å være med deg for the rest of my life da. jeg har jo egentlig alltid villet kunne gjøre det meste mm. men jeg tror nok at det som var det vanskligt för mig att huska det hur det där en gång. Jag tror var sån 7-8 år då. Ehm mm. um, och där var jag ensam innan mig i ett så stort, fancy hus med trappor och hon hade ju promissidammenfarse. Och så visste jag att efter jag hade spist så skulle vi gå på leke och alla löp upp då. Och jag trillade till trappa och på något på gjorde jag klart för att gå upp. Men da jeg nesten var oppe, så skulle alle ned igjen. Um, og for meg så var det veldig sånn, det å på en måte ha den følelse kom for sent da, til å være med på moroen. At jeg kom for sent til å liksom ta den barbyen de alle tog med for å dra ned igjen. Um, så da, var, da måtte jeg gå ned igjen da, og sette meg i rullestolen. Og, uh, så på den tiden, så det, det, det var nok det som på fikk meg til å se på rullestolen. Da jeg kom jo bare, fy faen, altså aldrig i det jag sa då hade jag för liksom lyft upp och att töra den hemligheten vi de kanske pratat om den gyssen eller mm. eller vad de det var där de 10 minuterna egentligen för det var ju inte det en halvtimme ikring sant det var bara ett par minuter men de minuterna för mig var det ganska länge då. Det fölls som att innebo var det där att det det högmodigt inte vara en del av det då. Jag bara kände mig lite liksom närare att den var i försinkinga Eh och bara Ja, jeg, det var jag tror inte var jeg hadde, det försonade det, jag bara var för skämd. Det har följt med mig så där. Ja ja. Så ja. Jag tror nog att jag bara alltid haft den där där jag växte upp det at kroppen min aldrig kommer till att vara like fin då. Ehm som vi nämnde mig sig men på att man skal være høy og slank, og skal liksom ska vara höj och lång och magen ska liksom vara flat och om magen kommer ju på något skämt att vara flat på den måten, den på att man sitter. Um, men jag har jag har liksom inte haft någon såna seriösa ting i vuxen åldern för jag har varit väldigt flink. Alltså jag har jobbat med det där är väldigt väldigt till att brusorna uh, på att det ska hindra mig. Alltså farna mig väldigt flink till att bara kommer du, faller du av så skal du komme där på, inte så han var väl streng när det jag åt så ju äldre jag blev ju mer förstod jag av det så, så på den måten så har jag liksom inte haft någon såna utmaningar sånn som sagt som en bot psykiskt inpå mig va. det var nog mer där jag var yngre. Jeg har haft har ju en stor familje. Og de skulle alltid ta om på alt da, jeg liksom, og jeg var yngst på den tiden, eller vi hade en som var yngre mig meg også, men hun bodde ikke. jag var yngst, men ja, da vi alle søskenmære da var sammen, så var jag yngst av de som bodde där vi bodde da. Og jag skulle alltid være med til å leke, ikke sant, jeg skulle alltid være med, være med på ting. Um, så det at de alltid skulle ha med meg på ting, sånn, å oh, nei, vent, Sally må, Sally må men de har jo aldri sett rullesol, så, sånn, så var det veldig naturlig. Og så igjen, pappa har vært veldig streng med det der. Jeg skal være med i speida, men jeg skulle spille korps, jag skulle spille piano, och han ga litt faen meg om jeg ville ikke. Jeg skulle liksom være en del av ett fellesskap. Jag skulle være med på alle klasseturer, och var jeg syk og slite igjen, ja, da må du ta en parasetter. Och så mode kommer där ut, inte sant? Han var väl sån där nej, du skall vara med och han kunde dra till skolan och börja krangle med rektor om visa de dig, men det blir vansköligare. Nej, det blir dattermen sa han var väl sånning, inte sant? Ehm um, uh, han skulle heller inte vara en av de föräldrarna som blir med på den turen, inte sant? För jag skulle klara av att göra tingen själv och och visa att jag inte hjälper. Jag ska fråga någon andra föräldrar. Jeg husker att jag på på väg till butiken en gång och det var inte långt innan. Och så falt jag av rullstolen. Jag tror jag var sån 7, 6, 8 år. Fast jag hade och så bara stundade jag så åt mig. Och så samsale när jag var klar, så satte du la på rullstolen och så möts vi på mattuhuset. Och jag tänkte bara sån Disney hates my ass. Och jag började grata. Jag bara ut vad he is the devil. Why are ble all bless so komma ju upp. Jag komma ju ihåg förren för jag fant julgetekniker och och folk så ju, folk såt mig, folk så, så att pappa gick fra mig liksom. Och och jag sa till dem bara okej. Ehm men det komma ju upp och så mötte jag han för vad tusen. Och så drog igen. Efter det liksom. Eh uh, det är liksom jag sa han har varit väldigt sån sträng på det där och det har bara gjort ut mig. Det var ingen som förstår ju inte det, men ju äldre blir Jag mer förstår jag det, inte sant? Där jag var egentligen var såna, "Åh, du älskar mig inte, du är snaip på sånting." Men då förstår jag ju varför du nettop gjorde. Det. Eh, för att det gick vart förla, det har det inte fått tag rättet mot introduktionen av både syskonbarnen mina, eh mine og pappa, så hade det inte å att göra någonting, inte sant? Jag hade ju i alla fall av hur avskannar men da hjälpte han upp. Nej, jag har fått väl han har varit väldigt sträng där och så. Så, så det är liksom det störste. Det är liksom den historien som har fått mig til att bara I got to do this by myself. Förutom min pappa gick i väg med mig och det, kommer igång för mig. Det är allt. Det är allt för mig, det att det att jag fick den här kärleken. Jag har ju det har ju så mycket jag har fått gjort, inte sant? Det er, jeg har rest alena Um, jeg har turrt å opprette bedrifter, uh, hatt prosjekter, jeg har turt å være i um, ulike mengder av mennesker, jeg har turt å studere utenfor Oslo. Altså, jeg har liksom turt å virkelig leve det livet jeg mener at alle som er 21 år burde leve. Sant? Du skal ikke være 20 plus eller 20 år, 18-19 og sitte inne i huset og ikke være med på den festen. Because of what? Fordi du manglet en No! Dra på den festen liksom. Come on, live your life! For når du begynner bli 30 år, jo, brå, du kan jo liksom bare kjenne på at, damn, jag skulle faen meg ha dratt på den festen som var i åttende etasje, liksom, for å møte Martin, da, eller Ola, ikke sant? Nei, like you never know, hva han hadde kvelden, så hadde det blitt sammen, nei, man vet aldri da. Um, så, so, uh, det, det er alt for meg. Det, for hadde det ikke vært for det, så hadde jeg vært så forsiktig og jeg er ikke forsiktig i det hele tatt når det kommer til ulike ting og hadde det ikke vært for den, den kjærligheten jeg hadde fått da, så hadde, så hadde jeg liksom ikke, jeg hadde ikke den særlig jeg er i dag, jeg hadde ikke turt å motivere jeg føler at det er nettopp på grund av den kjærligheten at jeg har lyst til å motivere andre funksjonshemmede, eller bare lyst til å motivere omdømmene generelt, og bare tørre å gjøre det de, det de vil og det de, og det de drømmer om for min dröm da jeg var yngre var jo å ha en som jeg kunne gå og stille spørsmål til, ikke sant? Og på grunn av den oppdragelsen jeg har fått, så har jeg på en måte blitt den personen jeg skulle ønske jeg hadde for andre. Så for meg så er det «everything». Og gir meg inn noen som har hørt disse historiene her, så lurer på hvordan kontrollsjekker dere at historiene stemmer. Ja, altså, det er jo selvfølgelig det vi leverer. Vi leverer jo kvalitet i motsetning til YouTube for eksempel, hvor du kan søke opp dette her. Det er jo mange som har spurt oss det. Ja, men hvorfor kjører dere ikke bare på YouTube da, som, som alle andre på en måte? Det er jo fordi at YouTube er et enormt milder, så du finner jo ingenting. Hvis ikke du virkelig bare søker på det ene stikkordet i hele verden, så det bare finnes en ting av. Men det er jo at vi går god for innholdet. Og vad får du hos oss? Jo, du får ekte mennesker som har opplevd det og overkommet det selv til et stadie hvor de kan snakke om det. Selvfølgelig. Det er visse ting. Du, du kommer ikke over å miste et barn, men du kommer til et stadie hvor du kan leve med det på en god måte. Og da i vår verden så har du overkommet det. Så måten vi sjekker det på er jo egentlig at du kan svare på de tre spørsmålene. Det første hovedspørsmålet er jo vad har vært din livstøffeste utfordring? Så beskriver du et øyeblikk eller en et situasjon hvor, hvor du beskriver i detalj vad følte du, vad tänkte du. Du byr på deg selv. Spørsmålet to er hvordan overkom du det? Igjen, du forteller en historie. Og det siste spørsmålet er, er jo hva har du lært som du nå vil dele? Du klarer rett og slett ikke å svare på de tre spørsmålene hvis du ikke har faktisk opplevd det. Og du ser det. Det sa selv en skuespiller, vi hadde med en skuespiller som prøvde seg, prøvde å være litt smart og prøvde å fortelle om egentlig en annen historie enn det han egentlig ville, for han ønsket ikke å by like mye på seg selv. Men han klarte det ikke til slutt. For det blir jo uidentisk. Du ser jo det, det er fordelen med video. Vi er jo noen rare mennesker, det er jo en grunn at vi har tillit til noe og ikke tillit til noe annet. Hollywood har på en måte kanskje ikke samme samme effekt hos oss eh, som, som andre typer mer ekte intervjuer på dokument 2 eller hva det skal være, ikke sant? Og du, du ser det. Hva ser neste målet nå da? Neste delmålet, eller hva jeg skal si? Det neste store målet nå er jo å kunne etablere en ordentlig organisasjon, rett og slett, eh, og få inn eh, godt med midler til en, en sund drift til at vi kan hovedsak fokusere på produktion, som gjør at man får inn mye mer, man skjønner jo her 150 intervjuer høres mye ut, men 150 intervjuer innenfor 20-25 kategorier så vil du jo ikke nå over i nærheten av de utfordringene som finnes i verden. Så man trenger jo flere tusen, forhåpentligvis millioner av intervjuer på et eller annet Så neste store bolk nå, det blir å, å digitalisere intervjuprosessen. Rett og slett lage en måte hvor vi kan få like gode intervjuer som vi klarer, med den metoden som vi har utviklet nå over snart halvandet år telefon eller PC Hvor folk kan intervjue seg selv Ved en interaktiv digital løsning Hvor jeg intervjuer deg, men via telefon eller PC Er dere politisk uavhengig? Ja, absolutt altså, Vi er jo en stiftelse som, som drives privat da, Hvis du skal kalle det, det med, med det I teamet vi har jo hamnet på myndighetene sine sider nå Helsedepartementet har lagt ut Som anbefalt hjelp til de som står om for en livsutfordring Både for ungdom og for voksne Så på to sider På den ene er vi faktisk en andre Ikke offentlige tjenesten de noensinne har lagt ut Som er jo ekstra gøy da For, for oss som har jobbet så hardt med dette eh, I et år Men det er jo ingenting myndighetene får gjort eller sagt Som påvirker hvordan vi jobber på Så absolutt politisk eh, uavhengig På den måten så jeg lurer på, hvordan går med ryggen din nå? nå? går det relativt greit. Jeg var jo gjennom... Jeg våkna jo etter denna... Jeg ble jo hasteoperert i Singapore. Våkna, og den der klassiske hvor du ligger og du har tepp over beina, og du skjønner hvor du er, og så prøver du å på tæra, og så funket både høyre og venstre, og jeg bare, å, her min skaper så flott. <laughs> og så da, når jeg skjønte at jeg ikke klarte å løfte mig på beinet, for det tok jo... Så var jeg bunn 6 harre måneder i Singapore, eh, rehabilitering. 12 måneder i Norge etterpå. Nå går det veldig mye bedre. Eh, nå kan jeg leve et normalt liv, men jeg kan ikke drive idrett på toppnivå som jeg gjorde før. Men det går bedre. Men eh, det viktigste er jo hvor mye sterkere jeg er mentalt. Jeg er jo et veldig mye bedre menneske nå, på grunn av det som skjedde. Hadde ikke det skjedd, så hadde jeg ikke lært de tingene. det Jimmy Westerheim om the human aspect. Hela intervjun finner du på radio signal.no sin hemsida.